kezdve körülbelül húsz alkalmon keresztül. Ez így soknak néz ki, de lehet, hogy még több lesz. De jó lesz. Nagyon érdekes érdekes téma, téma ez. És uh, ami elindította az az, hogy nagyon szeretném, hogyha, hogyha lenne egy helyes Isten tiszteletünk. Sokan sokféleképpen tisztelik Istent, és, és sokan nem helyesen tisztelik Istent. És mi szeretnénk helyesen tisztelni Istent. Ezért szeretnénk látni, hogy milyen Isten. Hogy ő hogyan szeretné, hogy tiszteljük őt. Szerintem sokan túl sokat gondolnak Istenről, hogy ő nagyon sokat kér és követel. Sokan pedig van a másik oldal, akik egyáltalán nincsenek tisztában az ő szentségével, és valahogy így mellé megyünk. Ezért szeretnénk látni, szeretnénk látni hogy milyen Jézus Azért, mert aki őt látta, az látja az atyát, hogy milyen Isten. Ugye ezt mondja a János, János evangéliumában, és ezt fogjuk megnézni több részen keresztül a János evangéliumában leszünk majd. Hogy milyen, milyen is volt Jézus, milyen volt ő. Elég sok igever sem lesz, úgyhogy egyáltalán nem várom el tőletek, hogy mindenhova Mindenhova lapozzatok oda, jó? Inkább, inkább jegyzeteljétek le arra bátorítalak benneteket, és otthon olvassátok át ezeket a, ezeket a verseket. Nagyon jó dolog én nagyon ritkán ülök azon az oldalon, de például a múlt héten megadatott nekem, hogy azon az oldalon ültem, és más prédikált, és már csak arra jó, hogy jegyzetelsz, hogy, hogy odafigyelsz Isten, Isten üzenetére. Tehát elkezdjük ezt a témát. Milyen, milyen Jézus a célunk, hogy jobban ismerjük, ismerjük Jézust, és nem vagyok benne biztos, hogy száz százalékig jól fogom őt bemutatni, mert csak egy ember vagyok, de mindent, mindent meg fogok tenni, hogy lássuk, hogy, hogy igazán milyen, hogy ne legyen egy torszképünk Istenről. Embereknek torsz képe van Istenről Jézusról, azért ábrázolják őt úgy, ahogy ábrázolják, és az ábrázolások miatt gondolják róla, hogy gyenge. Mert képeken mindig vékony Jézusokat látsz, de mi szeretnénk igazán látni, hogy milyen is volt ő, és nem, nem azt fogjuk látni, hogy milyen volt kívülről, bár nekem van elképzelésem, hogy milyen lehetett, biztos, hogy nem volt vékony, hanem egy jó megtermett ácslegény képzelek magam elé, hanem inkább látjuk az ő szívét, mi az, amit ő vár tőled, mi, mi az a helyes Isten tisztelet, és eh, már hogy az első részt tanulmányoztam, nagyon nagyon megszólított, megszólított Isten. Szerintem nagyon fontos az egyháznak, hogy, hogy, eh, hogy ismerjék, ismerjék az urukat. Azért, hogy, hogy helyesen, helyes legyen az Isten, Isten imádatunk. Azért, hogy helyes legyen, a, helyes legyen a viselkedésünk. És ha belegondolsz ezekbe a dolgokba, mint eh, akár helyes Isten imádat, vagy... Eh, helyes viselkedés az életben, vagy a bűnnek a, bűnnek a gyűlölete, ezt mind szeretnénk, én legalábbis szeretném, hogy megvalósuljon az életemben, hogy kedves legyek Istennek. Ez mind abból fog fakadni, hogy ismerem őt, milyen ő. Ez egy gyümölcsként meg fog teremni. Nem erőlködés lesz. Nem kéne, hogy erőlködés legyen, hanem gyümölcsként Megterem a helyes Isten tisztelet. Kettő korintus, már írhatjátok is, én olvasom, jó? 2 korintus 3.18. Azt mondja Pál, mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan fedetlen arccal szemlélve ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ez az, ami fog történni velünk átformál minket. És nem az formál át minket, hogy a Golgata gyülekezetnek a szabályait fölvesszük, hanem az formál át minket, hogy szemléljük Jézus Krisztust. Ahogy ott vagyok vele együtt, ahogy látom őt. Ez kéne, hogy az életünknek a középpontjában legyen. Jézus. Nem különböző tanítók, nem szeretnék neveket felsorolni, nem filozófiák, hanem Jézus. És ahogy mi szemléljük Jézust, úgy változunk át, megtörténik bennünk az átváltozás. Az, amire vágyunk, egy helyes Isten tisztelet, a helyes viselkedés, a bűnnek, a bűnnek a gyűlölete, az mind ott lesz, nála. És ma reggel Isten csak a szívemre helyezett még egy dolgot, amit szeretnék megosztani veletek, mielőtt elkezdjük ezt az egészet, az az, hogy amikor Jézus megszaporította a kenyeret, emlékeztek erre a történetre? Mindenkinek megvan? Vagy el kell mondanom, bólogassatok, mert akkor úgy érzem, hogy nem kell. Jó, rendben, akkor nem kell elmondanom. De igaz, Jézusnak adtak egy pár halat, egy pár kenyeret, és a történet az az, hogy ő hálákat adott, és aztán megtörte, és folyton, folyton csak adta a tanítványainak. És ebben a történetben van egy nagyon jó eh, üzenet, hogy Péternek nem adott egy vagon kenyeret, hogy na most akkor ezt osszét, ossz és nem kell többet visszajönnöd hozzám. Hanem mindig vissza kellett menni egy újabb ér. Ő folyton csak adta. És ez egy fontos dolog, hogy megtanuljuk, hogy Jézushoz vissza kell menni mindig. Jézus, Jézus a lényeg. Az Úr megváltó. Látni fogjuk, hogy ő a fontos. Ő kell, hogy legyen fontos az életünkben. Hogy mindig találkozzunk vele. Ott legyünk vele. Járjunk vele. Ismerjük, ismerjük Jézust. És mi is ezt fogjuk tenni. Ahogy szemléljük, én nagyon remélem, és úgy imádkozom, értetek is, magamért is, hogy átformálódunk. És hogy mondtam, próbálok majd nem mondani alkalmazást, hogy ebben mit csináljál, hanem egyszerűen csak nézzük Jézust és remélem, hogy az fog minket átváltoztatni. Tudjátok, a történelmi és más egyházakban is nagyon kevés szó esik Jézusról már. Nem mindegyikben, de nagyon kevés szó esik Jézusról. Vagy azt hallott, hogy Szentlélek, és minden a Szentlélek, és így Szentlélek, és minden Szentlélek, és Jézusról már szó nincs. Vagy azt hallott, hogy hát az egyházi tanácsunk úgy döntött, hogy... Ezt most így kéne csinálni, és jó lenne, hogyha ezt a szabályt így betartanátok, és úgy betartanátok. Ugye, vagy, er, vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal. Nagyon kevés Jézusról. Vannak hagyományok, ugye, amit meg kell tartani. De nem, nincs, nincs szó Jézusról. Vannak tanfolyamok, ugye? Hogy hallottam, egyik barátom mesélte, hogy mire a, mire a bemerítkezésig, mert meg is untad az egészet. Mert annyi mindent kell megtanulni, fejből vágni, mond. És hol van, hol van Jézus mindebbe mindebben az egészben? Vannak jó gyakorlatok, ugye? És képzeljétek el, hogy már nekünk is vannak nagyon jó gyakorlataink, és nagyon könnyű kihagyni Jézust. Mert ezt már megtanultuk, ezt így kell csinálni. Jövő, dicsőítünk. Óra van, közösség, de igaz? Már ez egy ilyen. És ez jó, mert mindegyik ott van a Bibliában, de csak lássátok, meg, kezdünk, kezdünk mi is. olyanokká válni, tudod, hogy nagyon, és ennek így kell lenni, és mi még nem csináljuk ezt itt, mint gyülekezet, de látod már ezt, hogy, hogyha nem így van, akkor baj van. Akkor kiesünk a rendszerből, hasra fogok esni a balizébe. Kiesünk a rendszerből, és már nem Jézus lényeg, hanem a rendszer, a vallás. Ezt nevezik, ezt nevezik vallásosságnak. De tudod, a legfontosabb helyen kéne lenni az életünkben Jézusnak. A leges, legfontosabb helyen kéne lenni. És meg fogod látni már a mai órán, hogy ez nem azt jelenti, hogy tisztelettel nézek mindig rá, ott van valahol ő. A legfontosabb helyen, hanem itt van. Ő minden. Jézus. Hogyha elég gyorsak vagytok a Bibliátokba, vagy valakinek iPodja van esetleg, is gyorsan tudja ezt így nézegetni, vagy telefonjában van, hogy akkor gyorsan tudja keresni, akkor tudtok, tudtok majd velem jönni, de, de ezt mondom, csak legyetek szabadok, hogy fölírjátok, és, és nem lapozgattok, hanem meghallgatjátok tőlem. Először lapozzunk a Bibliánkba az egymózes. Egymózes 3.15 az az első igeversünk. ami arról beszél nekünk, hogy ő, ő a megígért szabadító. Már, a, már az elején ott van Jézus, mint megígért szabadító. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. És maga ez a proféciait már Jézusról szól. Mózes első könyvének az elején már Jézus van. Ő fontos, ő lesz, ő az, aki szabadít. Nincs, én még nem voltam ott, te nem voltál ott de ő már ott van. És még az elején, még az elején ott van, meg fogjuk látni. Akkor lapozzatok velem, hogyha akartok, János 14-ben. János 14.6 Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem általam. Jézus az egyetlen út. És ha megnézed azt az igeverset, ha megnéznéd, az ott kizárólagost jelent. Nincsen más út, csak Jézus. Nem tudod őt kikerülni, valahogy Istenhez jutni. Jézus az egyetlen utad. Ő annyira, annyira fontos. Aztán lapozzatok velem létszíves Máté evangéliumába, hogyha akartok, egy 21. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván, József, Dávidnak fia, ne félj, venni a ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van. Szüle pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Látod, megint Jézus, ő ő a szabadító, ő az egyetlen út, ő a szabadító, senki, senki más. Aztán egy Péter, hogyha jegyzetelsz, írhatod. Sok van, sok lesz így az elején, jó? Aztán már nem lesz olyan, nem lesz olyan sok. Egy Péter 1, 18 és 19. verse. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon vásároltatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén, az ő vérén vagyunk meg, megváltva. Ő az, aki fizetett, Jézus Krisztus, nem más. Most próbálom mutatni, hogy miért, miért olyan fontos. Jézus Krisztus egy kereszténynek az életében. Aztán 1 Timóteus, kettő, öt. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus. Ő az egyetlen. Ugye mondják egyházakban, hogy, hogy gyere, valld meg nekem a bűnömet, bűnödet, és majd én elintézem, én majd közben járok, és akkor rendbe lesz. Vagy, vagy hogy van, egy, van Mária, ugye, aki közben jár, ő a titkárnője Jézusnak, vagy néha így van beállítva, hogy, hogy ő az anyukája, és akkor ő majd, ő majd közben jár, ő lobbizik. De nem, Jézus az egyetlen. Közben járó. nincs másik, nem tudott helyettesíteni, hanem csak ő. Hozzám hiába jössz oda, mert ha hiába jössz oda, nem tudunk érted úgy közben járni, mint Jézus. Egyetlen közben járó van ember és Isten között. Csak Jézus, azt mondja, azt mondja a Biblia. És aztán még egy ige verset ide. egy 1,16, azt mondja. Mert ő benne teremtetett minden, ami van, a mennyekben és a földön. Láthatók és láthatatlanok, akár királységek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden ő általa és őre nézve teremtettek minden Jézusra minden Jézusra nézve teremtetett. Valahogy ő központja, látod, az egész Biblia, az Ószövetségtől kezdve Jézusra, Jézusra mutat. Akkor, akkor nekünk is ő kell, hogy legyen a fontos az életünkbe. Nem a teológia kell, hogy a legfontosabb legyen. Nem a hagyományok, nem a rendelések, nem a szokásaink, hanem Jézus, Jézus Krisztus. És most lapozzatok velem a János evangéliumába. Olvasom az első öt részt. Próbáljuk átolvasni az egész, egész részt, és, és megnézzük, milyen, milyen Jézus tehát első, első verstől kezdem, ötödik versig. Kezdetben volt az IGE, és az IGE volt Istennél, és Isten volt az IGE. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő által lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne van az élet, és az élet van az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Nagyon sok mindent látunk ebben a pár versben. Jézusról. Mert az ige, azt mondja a 11. Ve 14. vers, egy picit ugorjatok oda, és az ige testé lett, és lakozék mi köztünk. És Jézus, ugye Jézus az, aki, aki testé lett. Az ige itt, amit mond ez a szó, a logos szó, talán már hallottad, ami legjobban úgy lehetne bemutatni, vagy lefordítani, mert János itt próbál szólni görögökhöz és zsidókhoz egyaránt, de legjobban úgy tudnám elmondani, hogy az igen, mint egy cselekvő szeretete Istennek. Nem csak mint egy szava, hanem Istennek a cselekvő szeretete. És azt látjuk Jézusról itt először, hogy, hogy kezdetben, kezdetben ő létezett. Ezt nagyon fontos, fontos leszögezni, hogy már itt az első versben egyértelműen látszik, hogy Jézus nem egy teremtmény. Ő nem egy nagy erővel bíró teremtmény, ahogy néhány ember, néhány ember látja. Ő nem része úgymond a teremtésnek, hanem ő maga az, aki létrehozta. Jézus Krisztus az, aki megteremtett dolgokat. Ő úr az anyag felett, látod a természet felett, ő hozta létre az anyagot. Ő hozott létre minket. Jézus, ez, ez az Isten, hatalmas Isten, aki benned lakik. Ő az, aki teremtett. Ő nem egy teremtmény. Ugye látjuk, hogyha jegyzetel írt, hogy János, János 4-ben ő úr az anyag fölött. És ez nekem nagyon tetszik, hogy, a, hogy ott azt látod, hogy a, vi, a vizet borrá változtatta. Ő egyszerűen nem tudom, hogy hogy csinálta, de... Tudott mondani, vagy gondolni, vagy nem tudom, és a, és a molekuláit átrendezte, mert ő tudja, hogy hogy kell. És ott volt a legfinomabb bor, az ízetlen vízből a legfinomabb bor. Látod ezt az Istent, aki, érted, Jézus itt lenne, és azt mondaná ennek a széknek, hogy kutya, vagy, és kutya lenne. Érted, hogy, hogy Jézus mindent megtehet, mert Úr az anyag fölött. Ez milyen, milyen bátorító, nem? Isten bármelyik pillanatban megváltoztathat dolgokat. Érted? Amikor nem indul a kocsim. Én, én nem szoktam ezért imádkozni, meg nem nagyon nem szokott imádkozni, de barátom mesélte, hogy egyszer a kislánya jött, és a barátom száz százalékig meg volt győződve, hogy az vége van, mert az ilyen légszűrő, meg az olyan porlasztó, meg a, az tönkrement. És kijött a kislány, egy rárakta a kocsira kezét. Uram, gyógyítsd meg az autónkat. Apa, próbáld meg. From. Érted, hogy Isten képes a, a, arra, ami nekünk lehetetlen anyagot átváltoztatni. Vagy aztán látod a, a Máté, Máté 8-ban, ha jegyzetelsz írt föl, ő ura természetnek. Ő, ő úr az egész természet fölött. A szelek engednek neki egy szavára. Ő nem csak egy varázsló, hanem ő csak szólt és csend lett egyetlen szavára. Ez, ez az Isten lakik, lakik benned, meg bennem. És aztán ott látod János 11. részében Lázár. Jézus ura az életnek. Ott volt három napja, büdös volt, azt mondják. Tehát nem tetsz halott volt, büdös volt. Meghalt. Jézus azt mondta, gyere ki, és kijött lázár. Jézus ura az életnek, mert Jézus ismerő minden sejtemet, mert ő találta ki. Ez, ez a mi Istenünk Jézus ebből az első állításból. Aztán azt mondja, Istennél volt. Jézus ugye a szent háromságnak a, a fiú Isten. Tagja, úgy mondani. nem én valahogy próbáltam ezt jól e, lefesteni. Hogy lehet a Szent Háromságot jól lefesteni, de nem sikerült. Nem sikerült úgy, hogy, hogy, hogy ez nagyon jól legyen, és frappáns, tudod, egy ilyen egy szóval, egy tökéletes szeretetben egy Isten három személyben, de mégis. Valamiféle alárendeltségben, ugye? Az atya küldte Jézust, Jézus küldte a szent lelket, de mégis egyenlőek, de mégis alárendelve, alárendelve egymásnak. Ő ott van. Jézus a teremtő Isten. Ő nem egy korlátolt, korlátolt ember, ahogy néhányan gondoljuk. Beszoktuk be őt skatujázni, és általában hogyan skatujázom be? Úgy, ahogy amire én képes vagyok, akkor azt gondolom, hogy ő is valahogy arra képes, na jó, egy kicsit erősebb. Nem? Hogy ilyen az ember, hogy talán ezt még megbírod oldani Jézus. Ja, ehhez már többen kellünk imádkozni, mert ez nehéz lesz Jézus. De ő nem egy korlátozott ember, hanem ő Isten. Azt mondja nekünk az első vers. Ő Isten. Korlátlan. Nem lehet őt egy dobozba zárni, nem csak egy jó erkölcsi tanító, ahogy mondják rá, hogy jókat mondott Jézus, egy jó ember volt. Tényleg úgy sajnálom szegényke, hogy meghalt, pedig olyan jó volt, nem? Nem ő Isten, ő nem csak egy jó tanító, hanem ő maga Isten emberi formában, ahogy idejött az övéi közé, ahogy majd olvasni fogjuk. Nem csak egy jó ember. Nem csak egy jó ember, ő tökéletesen ember volt, és tökéletesen Isten, amikor itt volt közöttünk. De ő Isten, ezt tudnod kell. Az, aki ott lakik a szívedbe, ha ott lakik ma reggel, ő Isten, a korlátlan, a korlátlan Isten. Milyen, milyen bátorító azt tudni, hogy ő Isten. És erre gondolni, hogy ő Isten. Ő neki, összes, őt összesen lehet hasonlítani velünk. Ő neki nincsen lehetetlen, mert ő Isten. Van valami a fejedben, ami most azt mondod, hogy ez soha nem fog változni? Ő Isten. És ott lakik a szívedbe, és hozzánk jött, hogy, hogy segítsen. Minden általa lett, azt mondja János. És a Kolosi 1.16-ot már fölolvastuk előbb. Minden ránézve, minden ő érte, ő, ő a közép. Minden általa lett. És a zsidók egy első részének első három versét olvasom. Minek utána az Isten sok rendben, sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak, a proféták által, ezutolsó időkben szólott nékünk fia által, aki, eh, aki tett mindenek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükrözése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Figyeljetek ezeket a szavakat, hogy Jézus micsoda. Ő az, aki ő az, aki föntartja a mindességet, aki minket bűneinktől megtisztítván üle a felségesnek jobbjára a magasságban. Szeretném, ha látnánk, hogy ezeket a, ezeket a verseket megnézzük, hogy micsoda hatalmas Istened van. Ez az az Isten, aki itt van velünk, aki a dicső, dicséretünk között lakozott. Amikor énekeltünk, neki énekeltünk. Nem a falnak énekeltünk, hanem Isten itt van. Ez a hatalmas Isten. Egy karnyújtásnyira, vagy szoktam mondani, egy imára van tőled. Ez az Isten, aki a hatalmas szabával közben föntartja a mindenséget. Akinek nincsen lehetetlen. És tudod, semmit nem fog érni ez neked, ha nem Lépsz rá erre a versre, ezekre a versekre hittel, hogy kicsoda az az Isten, aki, aki veled van. És az Úr megnyitja nekünk az ajtót, hogy az emberrel közösségbe legyen. Hogy mindez a dolog az emberé legyen. Ő a barátunk lett. Azt mondja, nem nevezlek többet benneteket a, a barátaimnek, de utána azt mondja, testvéreink vagytok. Remélem, jól idéztem. Tehát, hogy, hogy ez az Isten jön veled lenni, velem lenni. Negyedik, ötödik verset olvassuk. Ja, ja, igen, újra. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága, és a világossága sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt, János 8.12-ben ezt látjuk. Ismét szól ezért hozzájuk Jézus mondán, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Jézus maga az életnek a világossága. És gondolkoztam, gondolkoztam ezen, hogy hogy lehet ezt jól megmutatni, mert ez sok mindent, sok mindent jelent, hogy Jézus az életnek a, a világossága. Ezen a földön a sátán uralkodik, és be kell látnunk, hogy tök sötét van. Tök sötét van mindenhol. Az emberek nem tudják, merre mennek, mit csinálnak, benne ülnek ebbe a sötétségbe. Vagy nincs célja az életüknek, vagy egy anyagias célja van az életüknek, vagy éppen készülnek öngyilkosok lenni. Mert Elegük van ebből a kilátástal a életből. Nem látnak, mert vakok, mert sötétségben vannak. Ebben a világban sötét van. Mert a sátán uralma alatt van ez a világ. Nem látják igazán az emberek, hogy mi miért történik körülöttük. Mert sötétben vannak. Ezért hamis célokért küzdenek. Nincs egy jó céljuk, ugye, ami magasztos és örökké való. Olyan céljaik vannak, ami, hogyha jön egy árvíz, elviszi, és vége az életének. Mert az volt a célja. Olyan céljaik vannak, amit az utolsó napon a tűz majd megemészt, és vége lesz, és sírni fognak. Ugyan, mert a sötétségben, sötétségben ülnek. Tud, ezért, ezért a megoldásuk az, hogy büszkék, ezért a megoldásuk az, hogy megölik magukat. Ezért a megoldásuk az, hogy leisszák magukat, hogy ne fájjon. Mert a sötétségben ülnek, nem látják, hogy, hogy mi a célja ennek az egésznek. Ezért nyomorítják egymást vállással, ezért nyomorítják egymást, hogy megverik egymást. Mert a sötétségbe ülnek, nem látják, hogy az életnek célja van. És Isten arra teremtette ezt, ezt az életet, hogy őt dicsőítsük és vele legyünk. Valami hiányzik nekik, amit be akarnak tölteni. Ott ülnek a sötétben. De Jézus ennek a megoldása, mint amikor felkapcsolod a villanyt. Jön, és célt ad az életnek. És rávilágít, hogy mi miért történik. Megmutatja az utat. Ugye lámpás, a te igéd lámpás, azt mondja Dávid, most így beugrott, hogy milyen jó, igen, Jézus az ige a lámpás ami utunkon, ami vezet, vezet minket. Ugye a fényben látunk igazán. Tudom, hogy most valaki azt mondja, hogy igen, de már van éjjel látó is, hogy fölveszed, és akkor éjjel is látsz, de a zöld nem látsz igazán, csak látsz valamit. Ugye? A sötétben nem fogsz látni. És az ige, azt mondja nekünk a Biblia, hogy Jézus a fény, aki, aki világít, aki, aki mutatja az utat, aki rávilágítja az életünkre. Biztos, hogy történt már veletek a sötét szobában éjjel. Ki az, akinek épp a kislábúja, Van itt valaki olyan, akinek épp a kislábújja? Nem, vagy nem tudsz róla. De, de annál borzalmasabb érzés nincs, nem amikor fölkelsz, kászálódsz is egyszer csak egy ilyen hang. Igaz? Mert sötét van, és botorkálsz, és belerúgtál, és fáj. Tudod, a sötétségben járás, az most lehet, hogy ez egy buta példa volt, de az fájdalmat hoz. Tudod miért? Mert nem tudod, merre jársz. És ha nem, nem ott vagyok Jézussal, nem látom, akkor nem látok. Ha ma te nem Jézussal vagy, ne gondold, hogy látsz. Mert látsz valamit, de az nem az igazság. Hanem valami. És azért ütöm meg magam, mert nem vagyok közel a világossághoz. Tudod, szokták mondani, azt, nem tudom, hogy angolban van ilyen, hogy sötétben minden tehén fekete? Nem? nem? Magyarul van ez, igaz? Van? Sötétben minden tehén fekete. Így van? Látod, ez is milyen nagy igazság. A sötétben nem látod a részleteket. Eladnak neked egy pöttyös tehenet, és azt mondják rá, hogy az fekete. Ha? Itt van, tessék, vigyed. Érted? És nem fogod látni különbséget. Pöttyös vagy fekete? A csíkos vagy zebra? Érted, nem fogod látni, mert sötétben vagy. És a legférevezetőbb eh, a sátánnak ez, amikor sötétben vagyunk, elmegyünk Jézustól, és ő ajánl nekünk dolgokat, és olyan jól néznek ki sötétben, nem? Azt mondod, hogy ez gyönyörű! És aztán, amikor föl, jön Jézus, és visszamész Jézushoz, fölkapcsolják a villanyt, akkor azt mondod, hogy rá, ugye, ha tudtam volna. Hányszor mentem sajnos át ezen, hogy ha tudtam volna? Mert nem vagyok ott a világosságban. Látod, megint mi? nagyon fontos Jézus, mert ha vele járok, a világosságban járok. És nem fogok tévedni. És mondom, azért veszélyes a sötétségbe lenni, mert azt gondolod, hogy jó. Azt gondolod, hogy jó helyen vagy. De nem igaz. Megint Jézus, mennyire fontos, mert ő, ő a világosság. És tudod mit? Ha nem találod az élet értelmét, akkor Jézus a válaszod. Jézushoz kell jönnöd. Ő nála van a világosság. Ő meg fogja világítani. És igen, ő rávilágít a bűneinkre is, igaz? Ő rávilágít, ő, ő megmutatja, amikor oda megyünk a fénybe, akkor látni, hogy milyen rondák vagyunk igazán. Ezért néha nem merünk menni a világosságba, de ismerni kéne az ő szívét, hogy ő, ő nem direkt így világít, tudod, hogy ha, látom, ha, ha, megvan a bűnöd, nem, ő világít és kegyelmes. Ő kegyelmes. Ilyen, ilyen, uh, ilyen a mi Jézusunk. Ha szeretnél vezetést kapni, hogy merre kell menni, menjél a fényhez, Jézushoz. Ő a világ világossága. Ne, ne a sötétbe botorkáljunk. Ugye a sötétbe hogyan mész? Félsz? Igaz? Hogy ne, hogy a fejed, vagy... Mert nem látsz. De felkapcsolják a világ jó? Akkor minden rendben van. Mert látok. Jézus a világban ez a, ez a villany. Ott kéne lenni, Ső előzi a sötétséget. Most azon gondolkozom, hogy ez az én telefonom, vagy. Olvassuk a 6.-tól 13-ig oké? Val egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő által. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világban, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ által lett, de a, vil de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták el őt. Valakinek, valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Jézus hatalmat az ad azoknak, akik az ő nevébe hisznek, hogy Isten fiai legyenek. Mit jelent, hogy Isten fiai leszünk? Mit ad nekünk Jézus, amikor azt mondja, hogy én hatalmat adok, hogy Isten fiai legyetek? A fiúság maga, egy, egy hatalom, mert örökösei, örökösei lettünk Istennek mi is. Róma 8.16-17-et olvas, olvasom először. Ez a lélek bizonságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Aztán olvassuk a 32. verset ugyanebben a részben. Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Minden, ami Krisztusé, az a miénk. Ezt a hatalmat adta nekünk. Most kérlek, hogy gondolkozz el, hogy mi, mi, volt, mi volt Krisztusé. Csak úgy magadban. Csak amit láttál belőle, az már milyen hatalmas volt, ami az övé volt. És Jézus azt mondta, aki hisz én bennem, még nagyobbakat is cselekszik a márkban. De tudod, nem csak erről van szó. Miénk a menny, miénk a jutalom, amiről még nem is tudunk, el se tudjuk képzelni. Ezért inkább beszélek arról, hogy mennyi minden volt Jézusnak, ami, ami a miénk lehet. Isten gondoskodása minden egyes nap, Istennek a bölcsessége minden egyes nap, az mind Jézusé, és mi örököstársként, fiúként ugyanazt megkapjuk, ami, amit Jézus kapott. Ez ez hatalom. És tudod mit? Nincs feltétele. Mert a feltételt ő már kifizette. Egyszerűen csak kérni kell, és, és kapjuk. Az Efézus 1.3-ban azt mondja, hogy áldott az Isten, és a mi úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, minden. Minden a miénk ő benne. Örökös társak lettünk, amire, amire szükségünk van. A miénk. Isten nem egy szegényes Isten, aki nem tudna neked adni. Érted, hogy sokan úgy gondolkoznak Istenről, hogy ő, hát ő azt már talán nem tudná nekem megadni. Miért? Isten szegény. Nem. Isten, Isten teremtette a világot. Minden az övé. Ne képzelj el egy szegényes Istent, aki ne tudna neked adni, gondoskodni. Isten, Isten gazdag, és ő gazdagon akarja bőséggel közölni velünk az áldásait. Én ehhez csak ezt, a, ezt az igeverset mondanám, hogy néha nincs nekem, mert nem kérek. Isten adni akar minden, ami miénk, minden, ami Krisztus a miénk is. És a másik, a fiúság hatalom, mert, mert bármikor oda mehetünk Istenhez. Mi a te képed Istenről, hogy hogyan kell menni Istenhez? Szeretném ezt most jó? Ha rossz a kép. Mert néha úgy gondolják emberek, hogy úgy kell menni Istenhez, hogy amikor már minden rendben vagyok, és ma nem követtem el bűnt, na jó, egy kettőt, akkor mehetek, megfésülködve, fölöltözve, szépen kell menni Istenhez. Mert akkor fogad ő el engem. Amikor úgy mond, méltó vagyok, hogy Istenhez jöjjek, nem? De csak szeretném nektek megmutatni, a fiammal milyen kapcsolatom van. A fiam, de főleg a lányom, de a fiam is, mert a lányom az állandóan folyamatosan énekel, nem vesz levegőt egész nap. És állandóan jön, apa nézd, apa ez, apa kakilni kell, apa ez, meg az, minden van. És hiába tanulok, őt az nem érdekli, a tanulók, apa vegyél föl, pff, megnyomja a betűket, é, nem érdekli, csak ott, ott legyek. És apa vigasztalja meg. Érted, hogy a fiúság az hatalom, mert bármikor ezt csinálhatom Istennel. Én soha nem állítom meg őt, hogy Eszter, ezet. kezed? Megfésülködtél rendesen? Hogy nézek ki? A legcukibb dolog, amikor a reggel a bugyiba ki, és apás! Érted, hogy, hogy ez a kapcsolat, ez a fiúság, ez hatalom. Hány embert tart sakban a sátán avval, hogy most nem jöhetsz Istenhez, mert nem vagy mértó. Nem vagy méltó, hogy Istenhez gyere, nem? Bűnös vagy, olyan bűnös vagy. Hogy mehetnél most a te apukádhoz, hogy megvigasztaljon, amikor bűnös vagy? Már rosszul hangzik az egész, nem? Tudod, fiúság hatalom, mert én akarom hallani, főleg ha rosszul van, akkor azt. Na mi van veled? Mondd el, és ki, ki akarom húzni belőle, hogy mi van. És ha a, tudok, akkor minden erőmmel azon vagyok, hogy segítek. Ő a fiaivá tett minket Istennek, Jézus. És ne állj csak úgy ott, hogy én nem vagyok méltó. Tudod miért? Mert soha nem vagy méltó. Amikor azt gondolod, hogy méltó vagy, nem vagy méltó. Nem vagyunk méltóak. Soha. De ő tett minket. Ő benne. Mi mehetünk Jézushoz. És azt mondod, hogy, de nem tudod, hogy milyen, milyen bűnös, milyen undorító dolgokat követtem el. Mehetsz nyugodtan, mert ölte apukád. Oda pattanhatsz az ölébe, és elmondhatod neki. Ez a fiúság az hatalom. Ne hagyjátok, hogy a sátán távol tartson benneteket. Istentől ezekben a dolgokban, Ez, ezek miatt a dolgok miatt. 13-14. Aki nem vérből, sem a testnek akaratából, sem férfiónak indulatából, hanem Istentől születtek, és az ige testé lett, és lakozék közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes a kegyelemmel és igazsággal. A Filippi 27 látod azt, hogy ő, amikor Isten formájában volt, ő emberi formát vett föl, és közénk jött, hogy meghaljon. És engedelmes volt, azt mondja Pál, a kereszt a halálig engedelmes volt. És tudod mit? Ez fontos látni, hogy Jézus eljött, érted, meghalni. És legjobban egy barátom jellemezte ezt, hogy hogyan nézhetett ez ki. Ő eljött a kutyákért, kutya lett. Érted? El tudnád képzelni te azt, Ildi, mondjuk, hogy holnap kutya leszel, és elküldelek a veszett kutyák közé. Ildi, szét fognak tépni, meg fognak ölni, és az oszlopra fogsz pisilni, és a mindenféle dolgokat fogsz csinálni, amit egy kutya csinál, és aztán meghalsz. Elmész? Tehát szóval Jézus a kutyákért kutya lett. Érted meg értem. Fölvette ezt a formát azért, mert ő szeretett. Eljött emberként, hogy szenvedjen mitőlünk, hogy megfizesse az árat, hogy nekünk örök életünk legyen. Lehet, hogy kicsit erős példa volt, ne arra úgy íldi. Mondhattam volna inkább magamat. Ugye? De, de gondoltál már így erre, hogy Jézus milyen áldozatot hozott, mert szeret. Ő testélet lett, értünk, hogy kapcsolatunk lehessen Istennel. A mindenható Isten eljött, hogy, hogy meghalt azért, hogy neked adhassa mindenét. Milyen milyen szeretet ez, nem? Nem, nem is tudod fölfogni, én sem. De értenünk kell, így meg kell egy kapaszkodnunk benne, hogy ő, ő az, aki ezt megtette Jézus. Nem más. 15-től 18-ig olvasom. János bizonságot tett róla, és kiáltott mondván, ez, a, ez vala, akiről mondám, aki utánam jó előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességből vettünk, teljességéből vettünk mindjárt kegyelmet is, kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott a kegyelem pedig az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Teljességéből, azt mondja János, az ő teljességéből vettünk minnyáján. Jézusban nincs, nincs hiányosság. Nincs olyan, ami, amit ő már nem tudna megcsinálni, mert az hiányzik belőle. Hogy bizonyos dolgokra van specializálódva, és az a pici már nincs. Ő teljes. És nem akár nem akármivel teljes, teljes, teljes kegyelemmel. Teljes kegyelemmel, és ez olyan jó megfogalmazás. Tudod, mert a legnagyobb szükségünk minden nap tudjátok, hogy mire van? A kegyelemre. Mert ha nem lenne kegyelem, akkor nem lennénk itt. Ha nem lenne bűnbocsánat, nem tudnánk vele járni. Mert az első öt percbe, és talán nem mondtam sokat, első öt percbe Elrontanám már a napom elején. És ha nincs kegyelem, akkor mi mennénk a pokolba azért a gondolatér, azért a, azért a haragér, ami bennünk van. Ő teljes kegyelemmel. És ez fontos megértenünk, hogy ő kegyelmes veled, és másképp nem fogsz vele tudni járni. Nem tudsz olyat tenni, amivel kiesnél a kegyelméből. Elmondjam még egyszer. Nem tudsz olyat tenni, amivel kiesnél a kegyelméből. És ha ezt megérted, akkor éld is, hogy ő kegyelmes. Felejtsd el, ami volt, mend, menjél, vad meg, és menj tovább. Járj kegyelembe. A kedvenc pásztorom azt mondta, ez a, ez a lelki, lelki légzés. Kifújom a széndioxidos levegőt, vagy csak széndioxidot, nem tudom, nem vagyok kémikus. És be a friss levegőt. Hát friss, szó-szó És megint ki, és megint be. Megvalom a bűneimet, és veszek, veszek kegyelmet. Ez csak így működik, csak így élek. Ha nem veszed a kegyelmet, agyon, agyon nyom. De ő teljes, teljes kegyelemmel. Hú, elment az időnk, úgyhogy nem fogom eh, olvasni végig, de gyertek, megyünk tovább a Jánosba. Azt mondja, hogy... Eh, Azt mondja, olvasuk a 30. verstől, az első, első részben. 30. verstől. János teszit itt bizonyságot, keresztelő János. Ez az, akiről én ezt mondám, én utánam... Én utánam jő egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, ezért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonyságot Járos mondván, láttam a lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, azt mondál nékem, akire látod a lelket leszállani, és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel szent lélekkel. És én látám, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. János bizonyságot tette arról, hogy, hogy Jézusra a Szentlélek Szentlélek szállt. Van egy fontos dolog, Jézus egy példa, példa is nekünk a Bibliában. Ha szeretnéd egészségesen követni Istent, akkor Jézus, Jézus egy példa. És mondják, hogy nézzünk, nézzünk Jézusra, ugye? Van az a karkötő, amit mindig kiröhögünk. A mit tenne most Jézus, tudod? De ha komolyan veszed, ez egy nagyon jó karkötő. Mit, mit csinálna most Jézus? Hogyan tenné most Jézus? Ő nem csak úgy le van nekünk írva, és elolvassuk és azt mondjuk, hogy ez nekem soha nem fog menni. Hanem Jézus a példa. Jézus jött, hogy megmutassa, hogy hogyan lehet járni, hogy mit kell csinálni, hogy hogyan kell viselkedni az emberekkel, hogy hogyan szeressünk, hogyan bocsássunk meg. Ő a példa, példa előttünk. Milyen egy szent élet. Ő a példa előttünk. Nem német Jani. Léci, én ne legyek példa, mert borzasztó példa vagyok. Ne a béci legyen, ne a met, tudnám sorolni, mert borzasztó példák vagyunk. Jézus, ha akarsz valakire hasonlítani, hogy úgy élni az életet, az Jézus. És tudod mit? Az, hogy őre a szent élek szállt, ugyanazt kapta, ami nekünk is megvan. Ő, amikor itt volt a Földön, tökéletes ember volt, és a Szentlélek vezetésével ment, a Szentlélek adott erőt, a Szentlélek Szent csodákat, értitek? Minden, ami nekünk ma van, az volt neki. Nem, nem úgy nézett ki, hogy tőled, ha megfordult, akkor kilátszott a zsebéből még a csodazacskó. Hogyha nem figyelnek oda, akkor gyorsan, szórok egy kicsit, és akkor merén nekem több van. Ő neki nem volt több. Ő ugyanúgy jött, mint egy ember, és a Szent Lélek jött rá, és az által ment. Furcsa ezt így megmagyarázni, nem is tudom jól. De a lényeg, hogy ő példa nekünk Jézus, hogy úgy járjunk, mert járhatunk úgy. Biztos, hogy nem leszünk tökéletesek, ez száz százalék, de ő tökéletes volt egész életében. De azért adatott, hogy megmutassa nekünk Isten, hogy így van, így, így lehet járni. Egy lélekben járó keresztény képe Jézus. És igenis, nem mond azt, hogy nem lehet megcsinálni. Mert meg lehet, mert ott van nekünk a Szentlélek, ugyanúgy, mint Jézusnak. És az utolsó kép, amit látunk, mondom, nem, nem fogok akkor most már belmenni, a 35. verstől az 51. versig Jézusról. Olvassuk azért erre a 30 35-től, jó? Egy pár verset. Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül. És ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, mondja: Íme az Isten báránya. És hall őt a két tanítvány, amint szól vala, és követék Jézust. Jézus pedig hátrafordulván, és látván, hogy követik, azok mondanékik. Mit kerestek? Azok pedig mondanak neki: Rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol lakol? Mondja Jézus, Jöjjetek, és lássátok meg. Elmenének, és meglátják, hol lakik, és nála maradának azon a napon, valapedig körülbelül tíz óra. És ez az utolsó, amit szeretnék, hogy láss Jézusról, mint kedve, a Istennek tetsző Isten tiszteletet. És ezt figyeljetek, ez fontos, mert az embereknek sokféle Isten tisztelet van a képükbe, vagy a fejükben képként. Jövök, az az Isten amit vasárnap itt csinálok. Ez az Isten tisztelet, és más nem. Én tisztelem az Istent avval, hogy zenélek. Én tisztelem az Istent avval, hogy szolgálok. De Jézusnak nem ez a legfontosabb istentisztelet, amit vár tőlünk. Itt mást látunk. Jézus nagyon vendégszerető. Jézus szereti, ha vele vannak a tanítványai. Tudod, Jézus azt mondta, hogy, ah, tudjátok mit? Gyertek hozzám, nézzétek meg, hol lakom én. És egész nap vele voltak, Jézussal. Ez a helyes Isten tisztelet. És milyen jó, hogy itt a, a János evangélium elején, elején van ez. Jézus nem kivételez, Jézus nem nézi, hogy hány éves vagy, hogy milyen magas vagy, milyen szagod van, honnan származol. Jézus azt mondja, gyere, nézd meg, hol lakok. Gyere, legyél, legyél velem. Tudod, Isten időt akar tölteni veled. És ezt most hadd magyarázzam meg. Ő nem egy automata, ahogy sokan gondolják. Érted? Hogy Isten automata. Reggel megyek, tíz percre bedobok egy kis lóvét, és Isten áld meg a napomat. Csak el tudod képzelni, hogy a barátságaink ilyenek lennének? Találkozunk, mondjad mi van, jó vagy, oké, nem vagyok, szevasz. Nem? Isten, Isten nem egy automata, nem egy napi kötelező rutin, tudod? Borotválkozok, és Isten, és kész, és ott, érted? Isten nem egy kötelező rutin. Milyen frusztráló lenne, csak elképzeled ezt, hogy a feleségem számomra egy kötelező rutin lenne? El tudod ezt képzelni, hogy csak ennyi lenne? Az milyen kapcsolat már? Mégis vannak keresztények, akiknek Isten valamelyik elközül a kettő közül. Pedig Isten, Jézus egy személy, aki beszél, akivel közösségben lehet lenni, aki, aki tanít, aki vezet. Aki bátorít, aki fölemel, ismered Jézust, mint egy személyt. Vagy neked Jézus a Golgot a gyülekezet? Vagy neked Jézus a nem tudom milyen gyülekezet? Vagy neked Jézus a szolgálat? Mert az nem Jézus. Jézus el akar veled tölteni időt. Érted, hogy mintha azt mondaná, hogy eljönnél velem délután egy órára? És tudod, már lehet, hogy jár a fejedbe. Igen, akkor így fog randevúzni Jézussal, hogy három rész a Bibliából, egy pár dalt eléneklek. És akkor el tudod képzelni? Jézus időt akar tölteni veled. És milyen, milyen érdekes az, hogy sokan azt mondják, hogy nekem a Isten tiszteletem, hogy bújom ezeket a könyveket, és egyre több mindent megtudok belőle. Az nem baj, ha teológiát tanulsz, de el tudod képzelni, hogy elmegyek a methez, ott vagyunk együtt, ő várja, hogy beszélgessünk, és én olvasnék egy könyvet a Metről. Érted? Nem? Várja már, Met, hagyjam el békén. Most egy izgirésznél vagyok. Amikor ő ott van, érti te, ez hogy, hogy nem az az Isten tiszteletem. Használd, olvasd, tanulj, de Jézus veled akar lenni, személyesen. Ismered amikor ő van veled személyesen? Mert ő találkozni akar veled ma. Ha te úgy vagy, úgy vagy ma itt, hogy akarom ezt az Istent ismerni, aki korlátlan, aki hatalmas, aki teremtő, aki teljes kegyelemmel, akkor ő azt mondja ma, hogy gyere, gyere, nézd meg, hol lakom, tudod mit? És Jézusnak nem az a terve, hogy megtanuljuk az Ószövetségteológiát, az Újszövetség teológiát, és még okosabbak, és ezek legyünk Jézusnak. Képzeld el, képzeld el, hogy a jövőben is az a terve, hogy mi együtt lakjunk. Tudod, ő nem csak le fog jönni néha megnézni. Érted, hogy na, hogy vagytok? Nem, ő velünk akar lenni. Azt mondja János 14-ben, én elmegyek, helyet csinálok, visszajövök, és együtt leszünk megint. Érted, hogy Jézus nem csak egy távoli valami. Az igazi Isten tisztelet, az ott kezdődik el. Az a vágya Jézusnak, az tiszteli meg őt igazán, ha vele vagy. Érted ezt? Vele vagy. Csak egyszerűen vele. Hogyan, hogyan működik ez? Adott nekünk, adott nekünk az Úr Bibliát, amiből hallhatjuk az ő szavát, és tudjuk, hogy az ige élő és ható. Jézus szól az igén keresztül. Jézus szól a szívedhez, ahogy imádkozol hozzá. Az ige arra tanít minket, hogy így tudunk kapcsolatban lenni vele. Jézus megérint a szíved, amikor dicsőítesz. Érted? Vagy amikor csak csendben ülsz előtte. Ez, ez így együtt. Nem csak ez, és csak az, és csak így, hanem találkoz vele egy olyan, mint egy kapcsolat, ami mindig, mindig más, ami változatos, és ha te nem ismered így Jézust, akkor az első részből tanulságod ma találkoz vele. Találkoz vele. Menj el vele egy sétára. Amikor csak mondok valamit, és hallgatom, hogy ő mit mond, és ő szólni fog. És akkor lehet, hogy nem vagy csöndben. Sokan csak el, mint egy bevásároló lista, mész a Tesco-ba. Tesco-tól már ezért fogok kérni komolyan támogatást, mert annyi szó mondom. Tudod, két zsömle, egy tej, néha ez az istenneval kapcsolatunk. Uram, házkéne, őzékéne ez nincsen, kocsi nagyobb, kutya, halljon meg. Vagy. Érted, hogy... De, de igaz, hogy, igaz, hogy nekem is néha ez volt. És annyira rádöbbentette ez az első rész, hogy Jézus személy. Jézus csak, csak leül mellém, és ott velem akar lenni. Ő ott van. Ő itt van. Csak vele lenni. Minden lehetséges módon szólni hozzá, és hallani az ő hangját. Azt mondja, és ez az utolsó ige mára, Máté 11.27-től 30-ig nem kell oda lapozni, mert látom, már többen elmúlt az egy óra, és már ezért becsuktátok a bibliátokat. De nem baj, sem igaz. Már megszoktam. De szeretlek benneteket. Azt mondja, jöjjetek én hozzám, akik megvagytok fáradva és terhelve. És én megnyugosztalak benneteket. Nem, nem azt mondja, hogy menjetek a gádomonkoshoz, ha nagyon fáradtak vagytok. Megmondom őszintén, gádomonkos, ha ő is fáradt, meg én is. Brutális idegesítő. És én is az vagyok. Azt mondja, menjetek Jézushoz. Nem azt mondja, olvass el egy jó pont-pont-pont-pont könyvet a fáradtságról. Hogyan lehet szentül elfáradni? Vagy milyen a jó fáradt keresztény. Hanem, hanem azt mondja Jézus, gyertek, el vagy fáradva, eleged van az egészben, sötétben? Elég volt? Gyere, gyere hozzám. Jézus, Jézus, hogyan? Hány részt kell olvasni? Semmit, csak gyere. Gyere, legyél velem. Azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos és megnyugvást találtok tőle, Jézuson legfontosabb emberek. Töltsetek ma vele időt. Csak úgy. Ahogy érzed, nem, nem kell részek, és nem egyszerűen csak ő le vele. Adj egy kis időt a szobádba, a belső szobádba, becsukod az ajtót, csendben vele. Csak így járjatok ő vele, mert ő vár minket, hogy találkozzon velünk. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked ezt a, ezt a mai üzenetet Jézusról. Nagyszerű vagy Jézus, hatalmas vagy. És um, annyira hálás vagyok, hogy ismerhetlek, és azért imádkozunk, hogy segíts, hogy mindazt, amit most így elmondtunk, meg a igevers, meg minden valósággá váljon. Jézus, én annyira szeretném, ha megismernénk téged, hogy te teljes vagy kegyelemmel, igazsággal. Hogy te milyen vagy, Jézus. És köszönöm, hogy, hogy ez az első, amit ma nagyon láthattunk rólad, ami felénk sokat szolgál, hogy, hogy te így vársz minket. Vendégszerető vagy. Akarod, hogy lássuk, hogy te hol laksz. Velünk akarsz lenni, időt tölteni. Én imádkozom azért, úram, hogy segíts nekünk megváltoztatni a, a napunknak a menetét. Hogy, hogy, hogy te is... Ott legyél, nem mint egy rutin, nem mint egy automata, hanem ott legyél, mint, mint a vőlegényünk, aki kijön velünk reggel a konyhába, és ott ül, amikor főzzük a kávét, vagy ne, uram, csak itt taníts meg minket téged imádni. Kérünk téged, Jézus nevében. Ámen.